تپا غید دا ساوان نا علوخی کارو دا کار بیمکاؤ امام ابو حنفا بزرار چادا کپنی تاجیرو خصافو بزرارو بزرارو دادا ایمو کارو ہدا رنگی چا پیزار گھنڈرے چا تفونہ خبز کری دیو پھل کسگونی کارنگ کری دا خوز را آغه پسو د دین کار کي جماعت په مہراب کې راځي او د خلقو لاسونو په زار دې ته ګور چې صبر اوري آو د دین کار څوک چې یاد دین کار حال کو د خپل جیب نه خرج کړي خپل کار کسبم کوي او د دنیا کارم کوي او د کار یا یو رسول کولو من توي باد او اعمالو زکه هون جائز کوي دکه هونن مدخت د بابا جائز کوي یو به سو خورما کارم نشم کوری و چدا بازان بان کم بیا بخورم اصد سود لبلی لاری گوری د دمارا د لاری گوری یور آئے یو یرا معمولی سم نتا پوسو کو چدا منتا دبابا جائز سنگایا وی خیر دے تی خوالی نشه خوطو تا خپلزان پزیبانی ته دیارمار رونی ساوا تے که نوا اگر طولن از کمو اٹا کو کی اگر طولن از کمو او هغه له خپل دیاري ورکه نوول کته نه غصه شه د کینو بیا خیر دی داد يهودو آ کارو چاله په ها واز کې بند وکړي جواز کې حرام دي راغې په واز کې ویل وکړي غولي به ته جوړ کړو دا هو پرني دي په موږ واز کې بند دي نو چې واز کې بند شو غولی بند نشو لو پتاب په تاو بونجو نو په دی阿尔 مار بونجو دا کنه ته ته جواز کې کوم طریقې او کوم او کدا زه باندې کوم زب خرم سم زماده امدنې لا خدای بیږي سلوقتي ختم شي جمعه ختم شي دارګي کلیزه ختم شي دارنګ دمروش په ختم شي منښت ختم شي رښتونه ختم شي صدونه خلق نه کې بیا ورا کوي مالا صاحب ها نو دا جواز او جایزه یا یو رسول کلو من تو یبعده عمل صالح ویلالم وليسب ما لراه وی دي غزله متلاق ور کړي سو کوم دای میصوري ور کړی وه مې ودره مې دې کو غروایخ نه کیګل په جلاش په ما تجاله سګا ها او دا کور خراب شو دا زم ما مې چتا دور صورت کور کاو نه مخک ور سوچ نه څه تا ته غوښتل ورکو تاسو سوچ نه کاو ته غوښتل ورکو نو ما بچي به سگهي زه به سکه وي کس کې دی نشینو مې څه غو نه شي کېدې زه نه نه وي دا بیا نون موليان ته لاړ شم زه کار درته موليان شته کوشش به لږی وي ويوبه کې مې نو کدرو کوتر ملیاو شو بن مولي سه بل ته چې بن مولی سه غته لري نو او دا ویدی چې دا دا سچا سم وی دی چې ما چې تره باندې طلاق کوي وی تا طلاق نه شوه وی وی طلاق ویلې او دا طلاق لري دا دا طلاق ویلې دا طلاق لري زکر صاحب یې کو دا چا ویلی دې آرام بل هغه مال مخه لراي استاد هڅه خوشحال او چټکی او مال کوي او ته تاسو وی چې تاسو وی چې تاسو وی آرام آرام وای ازل آرام وای مليک مکه خو چلل دا خندا څنګه کې ویا صف پرحال باد شکر کنا مې و دې باد شو سواح مې دا د ستیا زو وی بلاری او استاد تعالم نو مې وازنه نالمه بهمانه دې شتري کېږي و یا غل عالم ما وې چې دا څه مسله ده ما او دا څهږي دا څلخري دا ټولات دې تمه دا ویاو په سوې حالت چې په خپل او جوړ باندې سیز رواګه ویسه څنګه سړي ور کړیو وی خند وی خर्चे مرچه خو هغه هغه والی ګر یو سره دا کوټه خرچه نه والی دا حالت دې خلکو په دې خرچه ملاويږي پارسه ملاويږي دا قیامت کې په دې څوک ځموارې په زړه کې خلک ساتي یا ایو ارسل كل من الطيبات رواملو عمل गवنیګ اني بي માતા مرونا ديما وېشګه زپا کا چګوي زاسو کم عمل چکه لويزه خبره ما کم کار چکه اروایخ کې نوز په پويم الله وين وين ناجي امتوكم امتو واحدهشګه د دین ساسو دین يهودي چما په انبيا دالي ګرو توحيد انبيا كمتی شوبان مې کې اوز تاسو ربي ما نوېږي زمانا وَتَقَتَّوْا اَمْرَاوَ بَيْنَهُمْ زُبُورَا تَسْنَسْ كَدِ خَلْقُ تَسْنَسْ كَ اَبْرَامْ گارڈ دین پَل پَل مینز کې زُبُورَا ټوټه ټوټه وَقَتَبُوْ زُبُورَا او تابې شوډېد ټوټه ټوټه دین اَبَر پَمَانَ د دین زَرَا مَن چاچ جوړ کو د دین کی یو نو فوا ردن کله و ليس بنره زمانہ تقت كل حزبن او چکار د دین ته سنسکونو خوشحال شو هر یو دلا پار دین چې د دې سر دی پړو خوشحال او د دین ملاوته دلخي مزيري فتقت او امره ګور ان دین تباہ او برباد کا ار د دینه طریقہ او یا وادش کیات او بدعات نو معاشرت خلق تبا کړو تا خلق هغه رونق از ختم کړو چې معاشم پیدا شي لوپا ولا په پیسو وای باور په پیسو دې چلووند غرش نو خطنه کې بیا خلک جمع کوي سنت کې مولوی صاحب په کې نه هستي چلووند نو غرش نو بیا د کوژدنی غمو لکې نو پایې کې خپل پیاو ته کې وایې کودل چرنا বজاوې ها اوزادي دا پیاو ته لاګه او را لا پتنګ اوس په کولاوي کړو دا پیاو ته مرته پکې کوي بیا داږي ټیک سنو شو نو بیا جمع کې وغه راشي د دوازو نو دوازو بیا غانې বজانې او تماشي او دولونو او دمان راچا په خپل ټیک سي دا دا طریقه ده د پیغمبروا غمون او گورا چا مل اوشی نو سو با تختی علوہ پا گئی سو با للمی علوہ پا گئی چا با دیگو نو باندی کری بار با دیگو نو ہی کول کے با للمی علوہ گانی پا گئی گی ہا دارنگی چا چا پیرہ پا خالک ناس تھی اور قرآن بیزتیانی سپاری بیرہ رس تھی ہا دارنگی اور با یہ رب عبامل مولی صحب راشا غسل ورکنو آگے الو <سؤال> تا ما سره ډیر خکړې دنیا کې جتا د ازغوسلندر کومه اسي په لوټه موټه واره اوسونو شه بيغه ماشي ها اغه سره خبره یا تا چې د ما د زقاف تا چې د ما د سره یا کیږي دا اسي د جوړې جابه زما ته پوس کړو زنا زغوسلندر کومه خو دې غواځه کسې غوسل ورګیا غواځه واهو کی لغوسر ببل چمله وشی نو اړ نه دی بیا غینه پس بیا جمعی سلو اختیار از سی تبا و دا سنت طریقہ سنت طریقہ دا چې ماشوم پیدا شه په خپل او تبان کویا خذا ام بزتين بدع جو چې دا قوت څوک راوسته د ملي سیو لوخا خدا سے حالق کی ماشمونه بچي بنو با زه غیر دي پکې کې کې چې پروتې جو و تبان کو کما لو هغه بې نو چې هغه بیا معشوم سنتي نبی بیا بیا بیزتی ها دم له پیسې اورګې لایله پیسې اورګې مولي خپل ټیکس اورګې بیا چې کوج نو دا هغه بیا خپل ټیکس بیا چې وعدې نو بیا خپل ټیکس دا استاد خپل د نکاح ټیکس دی د دمان خپل ټیکس دی نو نو لو خپل د خپل خپلوان جوړی ټیکس ونی دا پلان یې جوړه راوړله دا بوله ورګوم نو چې هغه څه راول نو تاول دوباره ورکه څه بدل کې نو به څه फायदा شو फायदा پاتې شو اګیم راولا جوړا تامونه ورته جوړا اګیم راولا چینین او تاولا جوړا نو څه خود بدل شکه نه ټول رسمن دي رواجو نه دي خلک دي بوج نه دي دیني تبا و برباد کا او کو تا سید طریقہ یی دی مجبورین نو دین بغیر کی گنہ دعتین بغیر ما او تا شکرام کړي اگر وروړی ته مولا بلکې بیا ته مولا اگر وروړی با بس پدریم له بغمنه شي چې بس اگر نه وروړی زم نوړم روړ بدل خبره اول بلګه سخت ای خجت ای را و ګوره خزی بو وی وی اری چې ارسل دی بیا چې موږ یو نو بیا ورا کور خان دی خان دی روړو بازار شیخ احمدی کی پذير طریقہ نو چاغان نن جوړه د وړي نو تو لا پروگرام کې د جوړي یو سه نزال شه د دینه گرالېږي او نو سبا خوشو نه ډیر هڅه لرې سي ديږي فاتقات او امرهم دا دغه غمونه وګوره اتباع پیغمبر باندې او دا سن اختیاري تخصيص د پیغمبر کارو د پیغمبر د دې نه علاوه تخصيص په عبادتو کې نشته کتهسی زوی نو ماما کې حدیث پیش کړو د سلمان رضی الله نو چې ابو دردا کوربا او سلمان هغه شې شو من مشو هغه رټې وروه کلا نشه رټې وروه کلا هغه یې ماسره خدا سلمان ورته وی رضی ابو دردا ورته رټې ځکه نو ګرمه چې زماره روژه لا نو سلمان رضی الله ورته په دزی اور تو روز ووینا وې وی سبب دې روزې ده خپلې رزه وی وی. وی وی وی ما او وینا وینند دې ولې روزه ده ابو دردا ته وې وینند جمیز برګلاده د کمیرو جوه وې ها وې قسم وګدې روزه به ماته ما سره بیا په وضو پیغمبر زبا ها شریعت رو روزه په ماته کړه او ټي او خپل له شو دا رواجو حاضر تا چې دواله لال نبی علیه سلام تا ابو درداؤی حضرت ما بان سلمان روجه ما تک کلی دا سلمان ارتوی حضرت زرد ملمشو ما ما لی روطی روغ کلا می روطی ما سر روغ را دوی دو ما روجه دا می پروند روجه و دوینا می سباب دو روجه وینا می نند ون روجه دا وی سبرگرد دو جمعه دا پیغمبر کتنا دا دو جمعه رزد دو روجی ده پارخواست کری لمنتو آیا زوم روجی نیسی ما زوم ده روجی نیسی ما نبی علیه صلات و سلام ابو دردہ تووی اے بو دردہ سلمان افقا و منکا سلمان پا دنستان خپوئی گی اے بو دردہ سلمان افقا و منکا اے بو دا سلمان او قوم میں ان کا سلمانستان ابو دین خو بوئے ما در او جه ز پارا جمعہ نو خاص کرے چې جمعہ پڑھلو جر او د یو ثواب زیات دی تولد الله رضی دی نن تاسو جمعې درس خاص کړئ د غنو خیراتونو ودلا او ورو دلہ از جمعې شپه خاص کړئ خصوصیت خود پیغمبر طریق او حدیث کراجی لا تختسو ليله الجمعہ دی مخاس کوی تاسو شپه د جمعې د جمعې شپه او تاسو خاص کړی لا تاسو من بين الايام ايها ايها من من بين الليالي مخاس کوی تاسو په نورش په باندې د جمعې خاص کړی را نبی صلی الله علیه و آله مخاص کوي شودج می په نور روزو باندې ولا تختص يوم الجمعة او مخاص کوي تاسو ورځو جمعې په نور ورځو باندې دا رنګي تعین د خیرات په اړه د درې روزو د ملي دا پیغمبر نو کړي پیغمبر خدای دې منع کړو ایس نو آل جعفر تو امنه ګورځ د دې درې شيزونو ته به کیږي کی قیامت کې کی اما که ما ویلو ګم كيف ان که کوم سوره لکه ستو د ابو اسکیږي موږ دې و دې کړو الله تعالی قران کې ویلو کې موسلا څنګه دې کړو پالت دې کاچ پیغمبراته ویلو سار فرض ګرهاته او ماخيم صلورو ما ذکر صلورو ما خامدريو پکم وخت کې کے کړو چکم وخت کې مونته ازادت ویلو ان وس پدیوا ک سړی د ماسبخي مسکول شي ر یو ټولګه راي یو ډلا وی ګور دې صدقانه مني و سوګ صدقانه مني صدقه منو خداه اچ د خلکو جوړ او داو له جوړ کړي په خلکو د لازم کړي دا منو صدقه سوګ نو منین کا د صدقه یې کوي و صدقتو ارد البلاده وي دارنگی منگو آیو لکدیو اکی یو سرے در ماسپیقی منسکی نو کیگی اهمی دی دماغ خام من تری را کاتا ری فرزو او د خام د فرزو قدریو پزه سرور در کاتا یو سرے او کی یو رکات سیوا کی ماغ خام منسکی گی ولی دو خو سیوا والی اوکا پار طریقہ لنے چپکم پیغمبر پاک متخو دې واقعده ما زموجګل پټیم کې نور ولای له ما خام مسجدې و دې دګي کې خو ما کې کړي یا نه باګ ټیم کې کوم ټیم جنبيه علي سلام منتخبولې داریو شید پارا یو ټیم دې کم ټیم چې د پیغمبران نقلوي تخصیص شوی پای کې به تخصیص کې لکه حدیث کې راځي د بوخاري ابو بکر هم نياب جلانو داستر د دې ګادو مانځنه مکه قرباني وکړه چې زما کاوندیان وګړي دایله وا زدینې تیارې د مونږه رازو د مانځنه په دې بازار نه خله په خله کړې اره رحم وکړه په خپل قوم باندې په پرې ماله لا راستا د دې ګا شو نبی علی سلام په دې مثلو بیان کاویږه د دې علی سلام د صحابیو حضرت زجر اعظم ما هو قربانی کړه نبی دې صداورتوي شاتو کا شات الله امین دا بندا کړه دا قربانی نزار قربانی آله چوس لارشو ولو قربانیو کې حالان کې رز اعظم دا خپل بوله قربانی کړي وا خواګه تیم نه مخه کړي وا کم تیم چې الله مونته ویلو په دې غل پیغمبر مونته چې قربانی به د استرد د مانزه نه حالان <سؤال> کیا خود اختر بورس کلیوا خود ماندن امه که کلیوا قربانی دوباره بیا ہوگلا ولی قربانی مکی قبول انو دا د دی صداکنو دا هم دا قربانی کلیوا خود پاغتیم دا پیغمبر جویلو پاغتیم نوا دا ای برایشی یاد دعا نو منی الگا دعا سوک نو منی اد دعا مخل عباده تو آفو دا عبادت نه نلی خودو آپ آر طریقوں کا چپکمہ نبی علیہ صلات و سلام انقویلی نبی علیہ صلات و سلام لس لک منزون کری دی لس لکا الترغی و الترغیب کتاب دی اغلی کلی دی چه نبی علیہ صلات و سلام لس لک منزون کری دی پا اللہ لس لک منزون کداتو خودلشی چه دی دول منځي پورا کړي لري او تری دوه غاره په ان باندې پات د سنتونو پس پجمه دعا کړي دا یمن ته اوه یا هاتو وروړه بران حکم دې لجمع وګو نو زه بیا وي یاده دا بیا خای سو کوم نو دا بیا وې د قاریه واد ناراضه نه من کوم پتو اریان اونې بیا ویره نبی علیہ السلام قدس شاپ نبی علیہ السلام سلام سنت رکھا جوا. سنت جاؤ بانے کے. او سنت نه لیکړي په جمعات کې لوبیا ورنه کارځوا چې سنت په جمعات کې نه لیکړي نو تاسو څنګه توه ځوابونه کې ااو زبا حدیثو کې چې نبی علیہ السلام بنواشم جمعات یوز الله د ماخا منجو کو موږ په سی سنتوم کړی په کې او دو سونو دنال پاس پجام دعانه نه کړې دې به راګرډې او دعا وکې اله کته دعا سبب کار لري او بدکار به په دې وخت کې بدکار دي چې ته د رودو سلو راکاته مونږه زفرض ته په اوله قاعده باندې کې نه او په اوله قاعده عبدو ورسوله چې به با پاسه کې او نه قاعده خوکدر عبد و رسولون رسول اللهم صلوه اللهم صلوه على محمد باس نه پتا سه لازم شو سیده ساوه نه ساوه پتا ولی لازم شوه تا سه کپره لفاظوه نوه خو درود دیوه حالان کی درود ویلو بانده لس رحمتون اللہ را لیگی لطا خو آگا لس رحمتون والا دا او بیاتا منز خراب شوه ولې خراب شو درودنو تا الفاظ وی خو پداسه ذکرې وی چې مقام درودنو موږم وایو چې سنګو نه پس پجمه دعا دا دعا نه لري دعا شته خو پدې اټ نشته زم له کول لګکه دې ده کې خو خلک جمع کول په دعا خلک جمع کول پوڅه تواز باندې خاله جما کول پدري دعاګانو دازې د دوهانو د روړه د جنازې نه پښ جنازو شو وکړو او کوي دا دعاوي پتکار دې او پتکار دې نبي عليه الصلاه والسلام وی اسرعوا بالدفن اسرعوا بالجنازه بلغه بغنيشت جنازې په حضرت فورن وی اسرعوا بالدفن جنازې پس متصل مل دفن کوي ته نه تفن کوی م صبر وک دعا غني و نو تاو د پیغمبر په منځ کې ټکراو راغې اوې زوغه کا او ته وې کا نو تر پیغمبر زکو خدای نه کې ارځی تباہ او بربړ او کا څه وې دې شفاعت مني کرامت مني کرامت आले چولي ها گاډي ووله او په یو ځکه خخ کړې د غسیب دا کار او کړ دا کلامت صحابه او حدیث ک راجيب دو صحابه دي نبي عليه صلوات سلام مجلس ته راغري ريشپا مشوره مشورين په صحابه دي تقطور تیاروا ته دوه صحابو سره امساګاني دا کلامت دوه او چې څنګه غي روان شو دو نبي عليه سلام دو کو نووته تیاروا دغه غي په هغه امساګالو کې الله رنا امساگانی دا سوی لگا پشاند بیتریانو او چه کلا پو کوربانی دنشو صاحبا پخپل پو کوربانی اغا امساگانی بیا پا کرا را گانی نوی اغا صاحبا پا بلش ببانی بیا پل روان دی خو آئی که بیا آغا را گانی نوی ولی اختیار کی کرامت نی کرامت شتا خو پا اختیار دو ولی کی رشتا نا دیو خدای توب کرامه مخو پر نیزا دا خونا خدای توب ارکے بلانی کې کے گاڑے کې بلانی زی کے داو کوا بلانی زی کے تانتے سنیو کسنیو دا چنیو دوڑے اختیاراتو نا ارکے تا ندیوی تباہو برماد کوا دارنگی چکل ملوشی سخاز چکی سابونونا و گل کانتنی قرآنونا جان موزونا بے روان کری او صدی اللہ کو کہ الحمدللہ ختم شو محنت کیږي ولا مهنت کیږي الله دے توفیق ورکه اوس غل په ختمه جوړي اوس مچ کلا دیری من باړیا لا کوتلار شو اوس ما غندو نشتا ته جانه مازونو دی دی بلې لا شو من وو ګورو زابونو نو کاټنی دی گېدې شاته د لګراج نه شاته وله یلا دا هو مری حق له شو میا ته مسائل کې شاه صاحب څخه دی مینا تو مسائل کی شاید صاحب سے بکری دی چه قبرستان تا دا پیسور الحرام دی قبرستان زیر دا پیسور نا دے دارنگی دا امام احمد بن حمد شرح دا دویم جل الانصاف الانصاف دا کتاب دے دویم جل دو یا کسے کر گئے قبرستان تار دسیزون اوڑل دار دبدا آتو ناری کاغا جانماز وی کاغا سابونون نوی کاغا قرارون نوی کاغا پیسی وی اے قبرستان کی چجنازوں جی گتی برو باسی علیک لگ لگ کینی را پیسی تقسیمی گی علیک لگ لگ کینی جانی مجلو آب باز آناکو کی گل سو گل جفکری جو را کلی در مقرد زینہ گولان آگل دا سابون نر آگلی دی جنمازون نر آگلی دی کفن کپلی سواشوی دی اگر روڑی دی پیسی روڑی دی دست مندهی دینی طول تباہ و برباد که او داغن سمون زون قضا زیبالاشی دی سکات نمنی او من ستا ترکی بدعات نمنو سکات خوشتا داغن سمون زون قضا شوی داغی صابو کا او داغن منزون و را روالا غریبانان او تو ورکا د جنازې د مخ کې مخ کې ورکا چې اغه جنازې له سوق یا غم زله راځي نو د کوم فزې کې ورکا یا چې جنازه و شي دا د خلق پهلوان معلوم دي غریبانان هغه کرامت چې په لاس وله یا چې غم و شي غم تیر شي جنازه و شي د غم راځي قرشي صاحبو کا داګه پیسې د دا منډونو دروازو راواله او غریبانان او ته ورکا اوربی ورو والا دوائی بیورو کا پیشی بیورو ورگا لدینا صبونو جن نمازونه بهرم ازابہ تقسیمم ہستا پدغه دینی تباہ و برباد کو او یا د زان من یو خیرات نمنې خیرات منو من بدت نمنو درود منو من بدت نمنو اها دا لغه رو عبادت درې سيزونه کم کف ان پدې وو تپوس کیږي په کوم وخت کې لري کړو ته چې د جنازې نه پس دواګانې کې دا پیغام وو ټوپوس نو کې لا دې وله کړو قبرستان کښينه تقسیمه دیرې اسقات کې چا پیدا ز خلک کې نو ده یو ته باخي بلته باخي بلته باخي آیا زه کې به تفصيل در شي ان شاء الله خیر دا ته بخلا باخل کې او دا کندې کې ریهاتو بران کوم حژت یو مر ده لري کړو وای کلی پیغمبر برنام کی شمی خوال لیوا کلی دی آزاد عمر برنام کی دیوی سقا دی کریو ایچه کم سیزدن والی ختم شو پدی علاقو دا دیره وی پدی علاقو دا سیزدنو والی ختم شو او کھرکی کئی نو پا اگر کم کی کی گی چاگت شرک آو تو کفر بیر کله کی نو پاگی گم انو کدا شکی گی ہا علاقو دا دیره وی په پا بدا پتا بے کئی علحمدللہ و ختم شو او که کہ کایه دوخاله کوته را مې وای او اوکا واه استاد چې دا شې که دا په کمځه کې دې موږ ته وای چې موږ هم بیا کو نه یوه د دا شته خداخه به کوی رو تخاله کوی تبو څا د خلکو د خلکو تابع کتبه دین تابع قران ک الله نو وی ولا تابع تا آو اوام مطابق کې دا خلکو د خواهش واه کو ته تابع تا شوی نو فانک اذا من الظالمین استاد ستوغه ظالم او ګرځیدل چې خلکو ویخوا اشتار کو قران او حديث کی وایا بتوله اعلان کته من قلب اجازه کو او که ندوبات مو بس او د خلکو دی خلکو تو اجازه ناره وای چایو شه شروع کړي چاسل ویختي شروع کړي دا چا فطری شروع کړي دا په مخبرو کې او د رودنه مني دانه مني او دانه مني ها تاس نسې ک دین تباه ورباده کا فتقدت امره او بین عمر چوریو گورا دا زنانو په کلابل دا پروگرامو شروع کری ری پا آگا چوری پمیاش کے دا سفر پمیاش کے بعد چوریاں نے کئی روٹی با زرزر کی پاہی کنور چیزو نواچے گورے خاکیمہ کی منپلی آواغبیا پخوابے دیر زیاتے ری نو دو پیرانو دو سازانو پاکی مزیوے آہ ماتا یو مولی سے میلو و زه من زکوونه بغو دي چوريانو نه ټکو بورهي و ټکه شوې نو من باغه سارو بیا او مزیر من با خاله دې ریځاتب شوې خرابې دي و نو بیا باغه ها په وتاوه باندې میغو واکان دا چوري چوري دوی پیځې دي کنه او شاید موږ څه پیځې نه ها اوسم بازه خاړه کوي چې لون بیلو تاللم نو ده خلکو هو شاید نو کله چا بچو چې تاسو به راځي غنیا نه چې خود چوری په میاشتې بیا چې راځي غل چوری وو اور سړو ډونګه بدا کوا چمچ وو اور سړو چمچه ها چا بچې چا چوری یو اپټه بدا مزه وی یا خو پاکم هتی سره بو سګودا پکما طریقا یا والک زمانہ سبب کې مې بچې دا شه یا سبق نه منکه وې تاسو او سار چوری نه منکه سبق له مزه بیا په ټول مالکذا سي رد کې رم صدا نبی آگا رو لما باگی نپویا کاؤ مابا باگا راگا جاکی مارغانو تاونستا را حچرگانو دا سپوتروندا غیبو خالا را دا دا چوری را چوری کاؤل مننو پا پا میاشکو کا خوکتوے دا پیغمبر بیبیانو چوری کنوا نو دا بیامنو دی او دا ناروازی حرام دی پھر نبی علیہ السلام بیبیان جا دو را عوضگارو چوری کاؤلا پہنشے دا چوری ول نشوي دا زې با نظام پورې کړه نو نبيه سخت شوې دا يهود ته پوس تعالل نو چې هغه وکړه ته چې پیغمبر بيماري سخت شوې او د دې ته د امکان نشته ناغي تعالل او کور کې زنانه او توې د خوشالۍ یو شی مناو کوي بس پیغمبر زمنګ ناروا د لب اخلاص وکړي راغید خوشالۍ زمناول د پاره روټي پټیکل پای کې دا زمان سره خوباله سيزونه ګورې ملایې به غواچولې هغه یو بل ورکولې ویشلې دلته ویشاو ته کم د یو هديانو کوون نو اغا شعر روانو نقلن بعد نقلن نقلن بعد النقلن ال الان په دې وخت راغې چوری وکاو چوری د بیاونو د پیغمبر کړو واځ بیاونو د یهودو تا تاسو پدشتہ کمی زنان چې نن چوریږي د یهودو د زنانو نه پاتې زنان دي ګوره نه بخړی او نه کاوه حرام دي من دی په میازه سفر کې وګوره په دې ز حواله کې او د سفر د میاش نه علاوه ازګه مزيو د خوشالۍ ته پاره کې پدیمیاشکې کې بدنیاشکې کې راغا څمن بیاړلې دي خو کپا دې کې چې پدیمیاشکې ته پیغمبر بي بیاړو چوري کړو نو منلي سيادت خاتم الاولمبيا 141 صفه محمد شفيزي کړ کې چې دا حرامه چوري پمیاځ سفرکه سيرت مصطفا دويمجل 154 کې ذکر کې بهشتي زیور وګوري باغ را سو کویګناري زنانا حصے حشتم اتم سلوڑم صفح اشرف لطالع رحم اللہ داریں گی مدار جنبوہ کم جد اردو مترجم دے جردین ست سو سات ذکر کئی اوہ سوئے میں صفح سیرتی رسول چکم دہارہ بیرے دو سو ستاس آر ذکر کئی ازل الغابہ اول جل اکتالیس کے ذکر کئی الستیعافی معرفت الاسحاب اول جل شرمہ کے ذکر کے چوری آرامت آنا روالا جارنگی اکور اتاسو فتاو رشیدیہ ملالا رشید احمد گنگوی راہ مولاد دیوبندیان و مشر اگر ذکر کئی چار سو ذکر کئی چار سو اٹاون صفا و شرعن اس کی کوئی ثبوت نہیں شرک دې د دې خبرې څخه ثبوت نشته چې چوری شته ایه کی باتیں دا ځاهلان خبرې دي چې چوری دا چوری ده بیا نو خلک کوي ایه جهاله کی باتیں آسان الفتاوا مفتی اعظم د پاکستان رشید احمد لدیانی رحم الله اول جلد 360 صفحې ذکر کوي ایه غلط اور منګلت عقیده اے او دا او غزان او جوړه شوی یی کیدا اس لیے ناجائز او ګناه زکه په میاج سفر کی چوری کو ناجائز او ګناه دا زاده جوړه شوی یی کیدا مفتی دې شی زما کولی والا مفتی فرید شه ری دلا پلاو زو فاز شی دا کولی شو کول ديسانو هغه کتاب نکله ضروري مسائل پښتو کې ارتالیس صفحہ کی اگر ذکر گئی اتسل وقتمہ صفحہ کی چیدہ چوری کول ددیس سبوت نشته دا سو کئی نداد بداعاتو ندی اور دن کی زیادتے رئے دارنگی دا گئی فتاولا دا کوری وعدا فتاولا کانیہ دویم جل چورا سفحہ ذکر گئی کتاب البداعات کی دویم جل سرورو تیا سفحہ چیزا چوری کول دا دن کې تا دو بداعات ہو ندی دا چیز دن کی نئی خالقی کئی او ثواب ہوتا ہوئی حدیث ثبوت دن نشتا دارنگی مولانا احمد حضا خان بریلوی بریلیمو چیزا شے نارواز دا در کتاب دن شریعت احکام شریعت دو امجل پچاس صفحہ کے عرض چی بریلیو تیو بیدت تیو ناروازی اہل سنت والجماعت وی داروازی و بریلیانوی ناروازی تیو ناروازی اکونی والا وی ناروازی تیو ناروازی مفتی آزم دو اہندوستان کفاوت المفتی اول جل دو سو ستاویس کے ذکر کیچ داسی دی داروازی مفتی محمود صاحب د جمعیت العلماء اسلام غنز ذکر کې چې دا احداث په دین دی د ځان نه جوړ کله دین کې یو طریقه قزاقان کو چې دا چوری خلک دی او بیا د پیغمبر بيبياله وبدنامي یو مصیبت دا خلک نو ناراض او ډیر زور شور سره په عالمیاش کې دا, دا چوریاني مناو یو کوي او په چار شمبا باندې خدای دې زور ورکي اول ده سفره نیریگی ویده که خیال کوي سفره دهو نوی خزهوی او چه کلا آخیره افتشی ده سفره نبیابه لکره و لقت راگز دی سفره بی اوزا سفره بی اوزا کلا یو بوتا لقت راگناسی اوزا اول توبه سی او رسو بیتوبه سی ده عجیبه میاشتی ده عجیبه سفره دی دارنگی باج خلق مولودو نکه عید ملاد و نبی منعوه داوی دا پیغمبر اصدار آتا ہوا چه تا یو صحابی دا پیغمبر میلاد مناؤ کرو پایمو ارباو کی یو امام د پیغمبر اگر میلاد مناؤ کرو کیوں حای کرنا یو صحابی چه تبل صحابی میلاد مناؤ کرو یا سالگیرے کروا ننرالل داد اپلانی سالگیرہ دا دا جوند مد آگئی او تا پس دا مرگم اغاد آگئی د ګوندني سالګری مدا کوي او پاس مرګي اغه چیلونو او سالګری برשיنی غم کوي دا اغه مدا کوي مولودن هم مناوي دارنګي عيد میلاد النبی منانا دې ددت اغه نو خو پردا ز حوالی او کوم د جمعیت علماء اسلام په مشر باندې چارو بتاو محمودیه والجل 188 ایک سو اٹیاسی کے ذکر کئی اول جل یو سلعتات ذکر کئی اید د پیغمبر په پیدائش بانی من دا بیدت تے بیدت تے ایوی او بیعو الہ سبوت لہا فیل قرم شود لہا بلخی دیلے پارا سبوت نشتا دارنگی فیض الباری دویں جل ترے سوا نلسمہ سفا ذکر کئی چدا تو بیداتو ندی او داوا او امه که به او ته عيد ميلاد النبي او صفمو خورودونه کې زمن کتابونه کې راښکسته نو سيره النبي کانفرنس اوس وو ته سيره النبي پهونو باندې شي نه بدليږي راغ مولود ته خبر راځي صرف نومو لوشان کې بیا چې راځي جلسې راغله پیغمبر د مولودونو بیان دی هغه دا دین کې زاداره دا چاپکې پرامزان رمضان کې پا دلوشتم رمضان مانی سورتون شورو کری دا دلوشتم رمضان شپرا دا دا سورتون شپرا آنکا دا دا گو راب دا دلوشتم شپیر دا رمضان سورتون اویل دا جائزیو که جائز نیدی را شو گو راب فتاواح دویم جل پچسی صفا ذکر کئی رمضان میں تیس رات کی مٹھائی تقسیم کرنا بیدت ہے پدر وشتم اشپد رمضان کی سورت نویل او مٹھائی تقسیم اول دا بیدت ہے بیدت دا چھ دن کی نئی خلقے کئی او سواب ہوتا ہوئی داناکار بیدت ہے او د بیدتی شفارس با قیامت کے حضرت نہ کئی ضروری مسائل دا لاکولی والا پختو کی نکریشن ہے یو نبی کسے کر گئی چھ دا ہے دارنګي فتاوا محمودي او ګورا جمعیتان د پدګریشته مشپد رمضان سورونو او متايان تقسیمات په څو کو واسه تاسو فتاوا کې غداړي کلی دي یا بمنې اکولې منی دایره کې دي ها مفتی محمود سه منی له تسمنه د بنوې ناروازی مفتی اعظم د پاکستان ناروالي اکولې وروې آ, محتی محمود سے بھوئی نا روانی روان چاہتا دی گیڑے وا, خود دی گیڑے روانی سبا کونو رو، محتی محمود سے بھی کلی دی دیم دی دی دی جل چار سو ترین میں سبا تیشوی رات رمضان میں خاصرت زیادت فی دین دائمو سے زیادی کرے رکھا ویفر دلوشتم رمضان کی خواه صورتن ویل صورت آنکبود و صورت مرگ داویل دا و بداعتن دی آور زیادت فی الدین دا فی دین کی زیادتی ری رو رو گرام خداد دا شیعگارو کتابنو گرام تئیس و رات کے مقصوص آمال آج کی رات میں ان دو راتوں کے مشترک آمال کے چند عمل مقصوص پیلے سلط انکبوت اور سلط روم کو پڑھیں دا دا آلی پہسر لی دا شیعگان وی مفاتی علجنان تین سو دارنگی سید منظور حسین لکوی شیع توفت الانوام کے ذکر کئی پانسو چودہ د دا شیعو دا جعفر جامع جعفریہ دا اگر تفسیر دے انوار النجف فی اسرار المزحف یعول سمجل پین سار صفحه کی شیعگانو دکر کری دی چدا پر درویشتی ماشپا سورتون ویر او خوشعالی مناول داخل کرده داده شیعگانو خبرده دا لده چسوک داد درویشتی ماشپا بانی سورتون وی او بچایانی او چایانی الزام کهی داده شیعگانو طریقه ده او سو خواد خواده دا کده شیعگانو طریقه که سنیانو طریقه که دارنگی مصافحه با کئی دا دینی تلس نه سره کو چې کله ا خپل کی ا منځشی له یو بل سره با اغاره په غاله ميدایويږي هو یو ململ نه راغله خیر ده او ته هغه نه با روزا و سرور یوزه تل له پلاو نه تټی دي او چې څنګه منځوشونو بیا او یو بل او انبارک شو مبارک شه له کداګداز په یو بل خوشی شي او دا قال په یو دا غو بده جوړ مصافحا با در صلاة بدتن حداع تل ابرار چوالی صفقے دکر پنجاب کے تعلیب ہوا مانا شنو لیدرے جمعات کے باتیں کی دو نو یو سوری با چکلا منزکا نو چکم سمکے با کسانو نو یو با یول اللہ سورکا دا سلام نفس بل, بل بل اللہ سورکا بل, بل بل اللہ سورکا ما یولے تبوزو کا میدا ہوئے لے تو ویندا کا ثواب نه دی تا ته په دنښت ما هیڅ چې واده مونږه پهاس مصافه ما مکه څه چلله مخه ګناله چې روسته ثواب دی دا ذکر کوي لبراد جزا ها د ہدایت و نجیب مصافه فز دې له نا پد اخرون لا بدت هدایت و دیم جل ایک سو اکتاریس کسی کرکی داد بیداتو ندی دارنگی دیل سیزونن دی مسافہا پس د منزونو نا حرمو نا پس یو سلیم مسافہا د برس رکی من السنن روافظ دا د دا روافظ روافظو د روافظو طریقہ معلوم اکلا نید شیعو طریقہ معلوم اکلا نید صاحبو طریقہ معلوم اکلا خو بچه چاسه اوگلو باز کوا خط ری کارا اوگورا بروزی عیدین علی المقصوص مصافحہ اور معانکا بدتن مکروحاتن جمعیت علماء اسلام بانی بھی کلی او د آگانم کئی او دا دو اوی دا اخترنو نا پس مصافحی او دا غال غطای د دا دا صدا دا بدات تا فتاو محمودیات دیمجل پانسو تیرہ صفا دیمجل چارسو تیرنمے صفا دیمجل پانسو تیرہ صفا ہا دا مصابعہ پس دیمانزن مکروح اللہ شاویزی کرکری بھی صفا نید دمونس تریقہ معلوم اللہ نید اخترون اختر دا اخترونو معلوم اللہ اختر کے چکل نو د اختر د مانزن په دکتو دو, دو, دو آگان شروع کی دگاہ کی دا دعاوه یه دعا سبت کار خونه ده شان ورشا کشمیری رای مولا فیض الباری کتری زیری کری دی اد دعا بعد صلاحات دی دین لا دعا بعد صلاحات دی دین دا اختر دمازن رست دعا نشتا ولی آج ایکی وصل پکار ده فصل بنو جو ره ارس تس نسکل پخل کو بانی چا هغه سونو طریقه کوم دا به ته طریقه کوم آرام هني دا غمو طریقي پته لګي دا خاځه و طریقه پته لګي او چې د دانمنیو د سدا کانونمنیو د انمنه هغه هر څه موږ نو په احتیاط پیغمبري منو ته یو کال روان دي زینا او په دا ځکه ټماټه لري پته کې کار واځوا و دا ځکه کانه لیکمن نه وروړي پوزا وي رساليا کوم سره ټول څنګه حکومت مقرره کړی اره کانی چه دو حکومت دو طرف نمقرر دی اره کلوگان پاگه بطه سودا ورکه و سودا آخری دامیو کانیو لیشیو آم اوست پا نا اره پریدی نا اره ستیم پا اره مصده چه دا اللہو تو پیغمبر دا منزول را اره دین دیرو را زمان استاد طریقه نمانزولی گی فتقت تو امرو هم دینو بینو هم زبورا کلو حجم بیمال پزارون بي غمرته ماطاينا پريدادي بي غمرته ما پاد شو دي کي حتاين سهاله دن بيوشره ملګي دا کوڅه وله دانم ني اوتارم ني سبونا ايا خيال غمان کي